ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن اسماء بنت عميس رضي الله تعالنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيّل واختالا ونسي الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى بئس العبد عبد صها ولاها ونسي المقابر والبلاء بئس العبد عبد عتاء وطغاء ونسي المبدأ والمنتهى إلى آخر الهديث دهزت ده أسما بنت عميس رضي الله تلانهان روايتي قالت فرماي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماده پیغمبر علیہ علی السلام دغه ارشاد مبارکه ورېدلې دی یقولو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بیس العبد دې بد بنده دی هغه کس عبد تخیلا چې هغه ځان تلوي او قتل او خلقو ته سپکو قتل پیغمبر علیہ السلام فرمای په انسانانو کې د ټوډو نه بد سړی هغه دی چې هغه ځان ګوري او خلق تصفق تسفق گوري او ده غرور او تكبرو کرلو تخيلا او اختال تقریبا پا يو مانا بانده رازي زان تلوی کتلا او خلق و تسفق کتلا سشده ده غرور او تكبر ده نو پیغمبر علی سلاة والسلام فرمای چه پا بندگانو که بد بنده اغده تخيلا چه ده زان تلوی و کتل او خلق و تسفق و کتل وقتالا او د تكبرو کرلو و ناسیل کبیر المتعال او ضد ځان یو لوی ذات هغه هیر یعنی انسان ځان لوی ګوري او د تطه نشته چې زماده پاسه بل یو پا لوی ذات شته دی الله ربو عزت الکبیر المتعال نمراد الله ربو عزت مطلب دا دی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي چې په بندګانو کې د ټولو نبد بنده هغه دی چې دې ځان لوی ګوري حلق وتسبق غور هلن کې د هیر کړې د چې زما د پاسا یو لوی ذاتسته دی ونه سی ال کبیر المتعال یعنی د الله رب للذات هیر کړې ده په لنی د بضوال صفتی د غبیان غب کړلو بیسل عبد د الفاز لگران دي زبده ترجمه دو دو زل او درې درې زلمکوما دا غي وجه د د الفاز لگران دي بیسل عبد دیر بده هغه بنده عبد تخیلا چې زان تلویو قتل او خلق او ته اس کو قتل وختالا او دلویو کړه لا غرور او تکبر وکړلو ونسیل کبیر المتعال او د دزان لوی ذات چې هغه الله رب ال عزت هغه هیر کړلو یو دویم بیسل عبد ډیر بده هغه بنده عبد التجبره چې په خلقو باندې ظلم او جبر وکړلو واعتدا او دا حد تجاوزو تجاوز وکړلو یعنی اغه سړی ډیر بد دی چې په خلکو باندې ظلمونه کوي او بدی ظلمونه کوي د حد نه تجاوز وکي ونس يل جبار او دا غ لوی ذات چې اغه جبار او قهار دی الله رب العزه اغه هیڅ کړی دی بیسل عبد ډیر بد دی هغه بنده عبد تجبره چې دلوي والي او دا عبد تجبره چې د ظلم او جبر وکړلو او اعتدا او پدې ظلم کې د حد نه تجاوز وکړلو و نسی الجبار الاعلى او داغه جببار ذات چې هغه الله رب العزته هغه احر کړې دي دریم بیسل عبدو دغه بد هغه بنده عبد صحه چې د دین د کارونو نه شو صحه هیر يدلتا ویله کیږي یعنی هغه بنده ډیر بدترین بنده دی چې د دنیا په کارونو کې دومره مشغوله شوه چې د دین کارونو هیر کړل سحا دي تا او په و لعیب کې مشغوله شو په پر زول کارونو کې مشغوله دي او د دین چې کم اصل کارونه دي هغه هیر کړل بسل عبد ډیر بد دی بنده عبد هغه بنده سحا چې د دین کارونو هیر کړل او د دنیا په کارونو کې مشغول اوسلو و نسیل مقابر خو د خپل انجام هیر کړلو دوستانو که انسان د دنیا په کارونو کې ډیر امر ورنه نو زمال پسمن دی, وحی وحی وحی وحی دی و هي و هي عمر تیریږي د تپ تم نلګي خو د اخیری انجام تشه دی قبر دی المقابر یعنی دنا قبر او مقبره قبرستانونه هیر دي ول بلا زړیدلو طویلې کېږي چې کله دا انسان دغه ق کې کېښودلی شي د د اډوکې راست شي د د د دن نه غختې ور جېږي د د د بدن نهویختهو نکان ور جږي ختم شي د دډو کې راست شي یعنی دی انسان اغ حالت هیر کړی دی او د دنیا پهفضولاتو کې مشغوله شوي دی ب عبددو دیر بد دی هغهه بندهڅاح چې هغه د هیر کارونه هیرکل او دغه رنګ په لهو لاغب کې مشغوله شولو. ونسی المقابر او د قبرونه یعنی قبرستان هیر کلو والبلا او دا غ خپل حالت هیر کلو چما به اورس په با قبر کې کې خوده لې شي یو سات پس په زما بدن او پرسيږي او دا غینه به کلمي ورس به هرته روزي پاغي به چینجی اخته شي دغه ده بدن غوخي بم ختم شي ترڅو دا سترګو کوم حالت ته غبم ختم شي زما ده بدن نه با وختم رجيږي نو کان بم ختم شي تشړو کی په پادشي او په دې ډوکه باندې چې وخت ریږي البیلا دا ډوکی براسته شي او زړه بشي انسان دغه حالت هېر کړی دی پیغمبر علی اسلام فرمایي چې د سره ډېر بد دی وړاندې فرمایي بیسل عبد ډېر بد دی هغه بنده عبد عطا او طغا هغه بنده چې هغه سرکشي وکړه او دغه رنګ د حد نه تجاوز وکړل عطا او طغا تقریبا په معنی د سرکشي سره راځي چې د بقاوت او سرکشي وکړه نسل مبته اولمونتهها او د خپل اوې حالت او اخری حالت یر کړی دی یو انسان راپاسې د الله د الله د رسول نه بغاوتو کې سر ک شو کې نه د الله خبره مننی نه د الله د پیغمبر خبره منی وی انسان خپل حالت هیر کړی دی چې زه چا پیدا کړیمه زه چې پیدا شم سینګ ما او الله پاک زه د تشینه پیدا کړم المبدا یا المبتدا دغه اولنۍ حالت د هیر کړې ده او زمما انجام به سوی دوستانو جز کلا د دنیا جون پرشي هم دغه خورتہ به بیا ور انسان ځان دغه حالت هیر کړې ده او دغه فزولیاتو کې اختشوه ده عطا او غا یعنی د سر کشیو کړلو بغاوتو کړلو نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے کہ ب بندگانو کې د ټولو نه بد بنده ده غدي بیسل عبد عبدو بندگانو کې د ټولو نه بد بنده هغه ده عطا و توقع چې هغه سره کشیو بغاوت کړلو و نسیل مبتدا اول منتها او د خپل اولنۍ حالت او د انجام حالت یې هیر کړې دی وړاندې الله پیغمبر اسلام فرمایي بیسل عبد عبد و بندګانو کې د ټولو نپد بنده هغه دی یختل الدنيا بالدینه چاغه دنیا حاصلی د دین په ذری سراتا صبح کتلې دوستانو بعضي بدبخته خلک دا سی وي چې د دین د نوم او نشان نه ني خبر واغه شکل او صورت د دیندارو جوړ کړي وي د دې د پارچې څخه پدی پا باندې دنیا او غټما یعنی خپل شکل او صورت داسې جوړول چې خلک پتا باندې د دیندارو ګمانو کې او پاره باندې دنیا ګټ په دین باندې د ويا ساتي دوستانو پیغمبر علي السلام فرمایي چې دا بنده ډېر بد دی يختل الدنيا چې دې دنیا تلپ کوي او دنیا حاصلی بي دیني په دین سره بئس العبد ډېر بد دی عبد نغبنده يختل الدين بالشبهات چې هغه خلکو ته په دین کې شبهات پیدا کوي شکونه پیدا کوي او د دین پزري سره خلکو لا دوکي ور کوي اندغه مطلب دي دوستانو باقي بدبخت خلک دا سي د دین احکامات خلکو ته دا سي بیانوي چې دا خلکو باغې کې شک پیدا شي د خلکو باغې کې شوبه پیدا شي چې دا څنګه خبرې کوي نو به هرال دوستانو دا ډېر مليان پتاوي نن سبا کوچګي د سوشل ميډيا زمانه د فیسبوک تر سړې کوي کې بده يلدا شي مولیا نو ني شي چې دا خبره کوي موږ د جمعې او استادې خبره کوي په یو توګه باندې هيران کې نو داسې بدبختو نزانو ساتي عبد يختل الدين بالشبهات چې هغه په دین شکونه پیدا کوي او داږي په زری سره خپل دنیا حاصلې پیغمبر علي صلوات و سلام فرمایي چې دا بنده دې بد بنده دی دې بس العبد عبد و معن يقوده پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې بندگانو کې بدبنده هغه د چاغه پسړه کې تمه ساتي یقوده او دا تمه د خلکو دروازې لږږي دا یاد ساتي دوستانو په دعاگانو کې دا دعا کوي چې یا الله د خپل ځان نم علاوه بل چا ته محتاجه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې پبندګانو کې بدبنده هغه چې داغه پسړه کې تمه پیدا شي او دا تمه په دومره غایبه شي چې د خلکو دروازی له لا چې تاسو به دوستانو د بعضې خلک داسشي چې دغه دا پهرک کې تمه وي کله د یو دروازیی لهتللی چې ز د نه بل لک واخلم کله د بل دروازیی د تللی چې زدن نه بلک سره واخلم کله د بل دروازیی د تللی دا د انسان د پااره ډیره ل ش منند ده د پیغمبلهلی و اسلام فرمای چې به بندگانو کې بد بندهغلی تو ماون چې پاغ کې تمه او پیدا ششي یکودو او دا تم او دا لاج لکه په <الجپا> ده باندې دومره زوره ورشي چې د خلکو دروازې ته بوزي کله یو تلاسني ولی کله بل تلاسني ولی نو همیشه د پاره یاد ساتي دوستانو خپلو دعاګانو کې دغه دعا کوي چې الله د ځان نه علاوه بل چاته مو محتاج ودا د انسان د پاره لوی شرمندگی ده وړاندې فرمای بيسل عبد عبد هوا په بندگانو کې بد بنده هغه دي چې خپلو خوایشاتو په بس روان شلو خوایشات څه ویلې کې دوستانو ده شیطان ده طرف چې فزله کې کم ده ګناه خیالونه پیدا کیږي دیتا وسوسی او د غرنګ دیتا خوایشات ویلې کیږي خدغه ټیم کې دوستان اوستا مخه تدول لري کله شیطان تا توسوسه واجولا نو دغلت تا تا دولا دی یاخود شیطان دی وسوسې پس چې روان شو لے یقینن دا گمراهیده په دی وخت کې د الله او د پیغمبر حکم ته وګورا چې په دی وخت کې ماته الله او د الله پیغمبر څه حکم کړی دی د خوښیاتونه بچیدل د پارم دغه یو بهترینه طریقہ ده چې کله دی په ځل کې د ګناه خیال پیدا شلو وسوسه پیدا شلو دغه خوښش پس مزه بلکې دی ته وګوره کدا ګناه ما وکړه ده دی بسی او پدی गुन्हा باندې الله او د الله پیغمبر خپکهږي نو بیسل عبد عبد هوا په بندگانو کې بد بنده هغه دي چې هغه په خپل خوایشاتو بس روان شي یدللو او خوایشات انسان کمزې تر سې دوستانو گمراهې تر سې یو طرفه خوایشات دی بل طرفه د الله او د الله پیغمبر حکم ده نو د الله او د الله پیغمبر حکم منل د هدایت ته او خواهش و وسوسو پس اطلال ده گمراهی ده یو دلوه ده غمطلب ده او ران ده فرمایی بئسل عبد و عبد رغب و یو ظلوه بندگانو که بد بنده اغا ده چه ده اغا پزرکی لالچ د دنیا پیدا شي او ده دغه ده لالچ پورا کولو د پارا پر پا دنیا که اختشی اختشی اختشی یو ظلوه تردیبو ده چې دا, دا لالچ ده اغا زلیل و رسواکیم دایت سا دی دوستان و تاست مساله دا وضاحت ما مخکیم کړي دي دنیا غټل یا دوکان کول تجارت کول مزدوری کول شریعت د دین من نه نه د فرماي دي دکانمو کا تجارتو کا مزدوریو کا نوکری کا ځان لا خزل لا بچول روزي پیدا کا دا غي نه تاسو وکنه مانی کی په د دنیا په کارونو کې دومره مشغوله کېدل چې تان خپل عبادت پادشي د دنیا په کار کې دومره مشغوله دي چې تانه تلاوت پات د دنیا فکرونو کې دومره مشغولېدل چې تا ته جمعه تراتک ګرځیني دا خبره بیا لږه خطرناک ده خونه کته دکانم کې تجارتو مزدوریم کې خو چې تا ته مؤذن اواز کې چې راشه منزل او د کامیابی درشه تر ازیک داسې مال غټل چې د دوستانو شریعت داغینه منع نه د فرمایله هلن کې انبیای کرامو چې د غ کسب کړي دي د غره صحابه کرامو کې کتا سو ګورید حضرت عثمان رضی الله تعالی او حالت یا عبدالرحمن ابن عوف رضي الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی تاجرانو خپل تجارت په کولو د یو ملک نه بل ملک ته په خپل مالونه دی ګله له نو د تجارت او د مال غټلو نه تاسو څوک نه مانی کی دنیا کې دومره مشغوله دل چې هغه ته په زلالت کې اخته کې او زلالت سره شهري دوستانو اصل زلالت دغه دې چې په دنیا کې دومره مشغوله نه د ضمانځو وخملاويږي او نه د تلاوت وخملاويږي او نه د ذکر او اذکار وخملاويږي نو دا دا دغمت لبد بهسل عبد عبد رغب يذله يعني بد حق بندا چ هغه د دنیا په لالچ کې مبتلا شلو او یذله د دنیا لالچ دی ذلیل او رسوا کلو نو پیغمبر اسلام فرمایي دغه سړی ډېر بد دی رواحه ترمذی والبهقیو فی شعب الایمان وقاله ليس اسناده بالقوی د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمیزی او امام بهقی په شعب الایمان کې وقالت ترمذی ایذن هاذا حدیث غریب الفصل الثالث وعن ابن عمر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجرع عبد افضل عند الله عز وجل من جرعه غير يقدمها ابتغاء وجه الله عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روايه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل ما تجرع عبد افضل عند الله عز وجل انسان چې کم ګټه ری په دغ ګټونو کې د ټولو نه خيسته او خو ګټ الله ته من جرعه غيظ اغه د غصې ګټه جرعه فعربي کې ګټه ویل کې لکم ګو تاسو ګونه یو ګټه اغه یا شربت نم یو ګټه اغه استلو نو پیغمبر علیه صلاتو والسلام فرمای چې الله رب العزته په ګټونو کې د ټولو نه خيسته ګټ چده اګه غوسه ته نه ولی انسان د غوسه ډکشه او د خپل غوسه کنټرول کئ خپل غوسه قابو کئ خپل غوسه تېر کئ پیغمبرهصللات پیغمبر پیغمبر اسلام فرماین چې دا اللهرببول زتته ډیر زیات وخت دی ی ض موها ا ابتغه اوجهله او د مومن اوغسیفتونه چې مونږ مخکې روایات او کې بایان کلل پیغمبره صللات سلام فرمای چې غورصه دا د شیطان اثر دی چې کله انسان باندې غوصه شي او د خپله غوصه قابو کې د دی د پاه چې الله رای شي نو پهې باندې الله پادله ډیرر س ووررکي نو پیغمبره د اسلام فرین په ګتونو کې د ټولو نه اخسته هغه د غصي دی یو انساني تیر کې او د صدقه پاړه یکزموها د دې د خپل غوسه ختمه کې ابتغاء وجه الله د الله د رضا منده د پاړه چې الله خوشاله شي نو پدی باندې الله رب ال عزت لدیر سورکې رواه احمد د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام احمد صدق الله العظیم و صدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين بلاقمه المتقين صلی اللہ على سيد علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین یالا سم دل سم وریدل دم التوفیق بنا نصیب یالا ال وی ولغنا حضور پاک علیہ السلام اتباع نصیب یالا بصراط مستقیم و نگل اربعان مروان لشیطان و گمراهی دل اللہ د دنیا و خیرت خوشالی نصیب کی یالا شرم برضم پدوان جہان ابان دوست بیماران لشفاء ور قرض داران قرض نخلص یاللا <سؤال> دټول وحاجت مند وحاجت مند خپل غیبو خزانو پوره باران رحمت د پاره دوه ضرورت دی چې پاک د خیر او د رحمت په قدر حاجت دوو باران نازل یاللا خپل د رحمت دروازې را کولوک یاللا د قهر غضبنا مسات یاللا زمون د ټولو ضرورتيات مشکلات د خپل غیبو خزانو پوره یاللا خیر خاتم من په کې یاللا خیر خاتم من په ایمان الله تعالی الاخر خلقه محمد و الیه و اصحاب